Nakina thamu luapelekea ndugu ya usaleh akasema sema eni watu wangu Mwabuduni mwenyezi mungu Nyinyi hamna mungu ila yeye Yeye ndi yaliku katika aruthi Na haka kuekeni humo Basi muumbeni msamaha Kisha mtubu kwake Hakika mula wangu mlezi yupo karibu Anaytikiya Mahoumbi Qaloo ya Salih Qad kunt fiina Marjuwan Qabla hadah Atanhana An na'bud Ma ya'bud Abauna Wa inna La fi shak Wa inna la fi shakim mima tadau na ilaihi murib Wakasema, ewe salih, akika kable haya ulikuuna taraji wakhiri kwetu Je, kuna tukatatha tusi wabudu, wa waliokuwa baba zetu Na hakika sisi tunashaka na wasiwasi wasi kwa hayo unayotulitia. Kala ya kawmi araaitum in kuntu ala bayinatim min rabbi wa atani minhu rahmatan. Faman yansuruni minallahi inasaituhu. Fama tazidunani gaira taksir. Haka sema eni watu wangu. Maonaje ikiwa ni naso dalili zilizowazi kutokana na mula wangu mlezi na ya kawa kaniparehma kutoka kwake. Ye, ni nani atakeni nusuru kwa mwenyezi mungu ni kimuasi? basi nyenye amtanizidishia ila hasara tu wa ya qaumi hathihi naqatu llahi lakum ayatan fadhuruha ta'kul fi ardhillahi wala tamassuha bisu in fayakhudhukum adhabun qarib enyi watu wango huyu ngamia wa Mwenyezi Mungu ni ishara kwenu Basi mwacheni aale katika ardi ya mwenyezi mungu Wala msimguse kubaya Isijika kwanga mizeni athabu ili okaribu Fakaruha fa fakala fi idarikum thalatata ayamin min wadun waadun gairu Wakamchinja Basi yaka sema Tareheni katika mjiwenu muda wa siku tatu Iyo ni ahadi isiukua ya uongo. Fa lama jاء amruna najayina salihan waladzina amanu maahu birahmati minna wa min khizi yaumi idh inna rabbaka huwa lkawiyu l'aziz. Basi lipukuja amri yetu tulimoku salih na wale walioamini pa mjanae kwa rihma yetu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 Ala inna Thamud kafaru rabbahum Ala buadalli thamuda Kama kuamba hawaku wako huko Hebu zingatieni Akika kina thamudi Wali mkufuru mula wao mlezi Hebu zingatieni Thamudi wamepotili ambali Allahu akbar Allahu akbar La ilaha ilaha ilaha Na kwa kina thamudi tulimtuma mmoja wao Amba ya nao kwa nasaba na mapenzi Na elisaleh salih wambia eni watu wangu Mwabuduni mwenyezi mungu pekee Nyini hamna alesitahiki kwa gudi wesipo kwa yeye Yeye ndia ilekumbeni kwenye aruthi Na haka kuwekeni muimarishi na mwitoe mavuno ya kukufaheni kheri yake Basi muwabenie yeye patu kusameheni makusayeno ya liukusha tangulia Kisha mreje kwake na majuto kwa mlive muasi na mkubali kumti Kila mna kutumbukia katika mathambi Hakika mwela wangu mlezi upukaribu kwa rehma na mwenye kupukia maombi kwa mwenye kutaka msamaha na kumomba Tazama mailezo ya juu ya aya sabina tatu katika suratila araf, sura ya saba. Wakasema, ewe salih, hakika wewe ulikuwa kwetu mtu wakutarajiwa mema na kupendwa na kutukuzwa katika nyo zetu. Kabla ya haya unatuitia, hivyo unatutaka tuwache ibada waliokuwa kia budu baba zetu na tulioizo ya sisi na wao. Hakika sisi tunashaka na huo wito wako Kumuagudu mwenyezi mungu mmoja Haya ni mambo ya kutilia shaka na dhanambovu Wewe na huo wito wako Haka sema enyi watu wangu Hebu naambieni Ikiwa mimi kwa haya nina yoku kuitieni Kwayo nina ujuzi na yu velivyo Na nina hoja za kunitia mguvu kutoka kwa mwela wangu mlezi Naika wa mwela wangu mlezi Kanipa mimi na nyinyi rehema itoka yokuwa Na ayo ni unabi na utume Vipi basi ni ndekinyume na ambri yake Na ni muasi wakutofikisha ujube wake Kwa sababu ya kukusikiza ni njini Na nani wakuni nusuru na kunisaidia kuikinga athabu yake ni kimuasi ya ye Njini hamwezi kuni nusuru na kunikinga na athabu yake Basi hamtonizidishia ila kupotea na kuingia khasarani Nikubuti ni njini na nikamuasi mwela wangu Na mwela mlezi wenu Na eni watu wangu huyu ngamia wa mwanyesi mungu Hamefanya awi mealama kwenu ya kushudia ukweli wa hae ni Kwani huyu ni namnambali na hao mlewa zoja. Basi mwachieni ahale katika aruthi ya mwanyesi Kwani yeye ni ngamia wake na aruthi ni yake, Wala msimfikishi ya uufu wa wote wa kumdhuru, Kwaani mkifanya hivyo, mwenyezi mungu hata kuangamizeni kwa athabu iliokaribu Na waa wasisikia na saha yake, wala wasimukubalie Kiburi chao na tharau yao iliwapelekea kumuua yulengamia Basie ya kawambia, titariheni na maisha yenu ya kilimuengu katika mijienu muda wa siku tatu Kisha baadae itakujieni athabu ya mwenyezi mungu Hiyo ni ahadi ya kweli, wala haina kinyume wala haina uongo na niyake, ilipukuja athabu yetu tulimuko wa saleh na wali waliwamini pomoja nae kutoka na, na mangamizo kwa rehma iliotoka kwa ituhasa, na atuka wakowa na hizaya na fedheha ya siku ya mangamizo ya Thamud Hakika mula wako mlesi, ewe nabi ni mwenye mguvu na mwenye kushinda, basi tuwa okitegemi ya mguvu zake na mshindi wake na msaada wake na nuzura yake. Ukelele uli kina samudi kwa nguvu zake atetemeko lake na ngurumo lake Kwa kuwa hao wale jithulu mwenyewe kwa kafiri wao na wadui Kuli wakawa katika majumba yao kimia Wa mejinyo shakifudifudi maiti hawa tueti Maambo yao yaka waishia, na ala mazao zika katika majumba yao Wakawa kama kwamba hawajapata kuwa muhumo Hali ni ni akumzidua kila mwenye akili azingatie na ajwe kuwa hao ka umwe thamudu alizikanya ishara za alie umba na kwa sababu ya hayo ndiyo wakangamizwa na wakatengwa mbali na rehma ya mwenyezi mungu.